انما حرم علیکم المیت تواد دم ندیع دعیات دماء کبل مناسبت آواز ہے محقی کے حکموشو حلال اوفاق خورے حلال اوفاق انسان بالا پیجنی چی حرام اوفاقی ہو حلال اوفاق اوفاقی دوارو کے امتیاز حاصل چید کشي ترسو حرام نه معلوم نه دا پتن لګی چې فاکم دی اللہ حرام دي ځنه تعالی محرما ذکر کوي چې کوم سو حرام کړی انما حرم علی انما منع خدا له حرام مگر صرف متا حرام دا, دا حصر د پر راځي هدلته کې دا معنی نه که ده که ده سلور سیزونا ذکر شوی صرف دانو حرامات ندی بلا دده نا لوا بلا سیزونا حرام بلا نور ده سیزونا حرام ندی ده که صرف سلور زکر دینو دده مانا دادا پت تحقیق سرا حبر ادایت چه خرام کلیشوی دی پتا سو بانده اغمردارا وینا نباع حال دیکی طول محرمات نظکر کی گی دلتا چکم حرام سیدو نظکر کی گی دا طول پتولانی چی دیدین علاوه نشتی دیدین علاوه نو محرمات نشتی تک اپا بولای بانده اولگی دا آو علال دینکو وینتی اگر جو بایده هم حرام داگی زکر دیکی نشتی نور بلا سیدو حرام دا, دا, دا. نا پر نئے حرام پیشوی دا آلیکم پتا مسلمانانو الميته عاميته ميتہ ستو لیکینو چې تکمشه اروح پختل باندې زنه هغه ته ميتہ ولیکي مردا روانه وای نو مردا راه حرام هغه حرام نه دغه ټول درس نه دی دو سی دون حدیث کی رازی بھی چاہت دینا باہر دیدہ دیخو کمنا باہر دی دو مرداری باہر حدیث کی رازی پیامبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مہلی دیجئے اگر دو سی دون دی السمک والجراد یو سمکتے احلت لنا میتتان السمک والجراد دو مرداری زمان دیبار حلالی نتا هغه کې یو مایل مایک او موږ درس ته علاوه کې چاړه نه حلال اول نحان پدادی ته بعد نحان دي حرمې نو کې بعضه لا کوم دوسو مونته شي کې مستقیل وخت خلک کیریتی ته زموږ استاد الله کې مونږه پلاستیکی دا نه نحان نه او کځه وحي مکمل جدا ملخان دي نو دکمل ملخان دي سمک او الجرا نيته سړي نکړه کا ورس هغه بغاړه د په خو برازیل په دی لاگو باندې مشرع نو یو مونږ ته شي نو لنا المحلت لنا ميتان زمونږه قرار زمورداري حلال کړی شي د ميت یوم ای دی اجراد بن لحان فحدیث کی مراجب الحدیث هو الطهور ماءه سمندر بارہ کی راضی شریدی ابو باقی نے حل ماء تد ہوا ددی بردار حلال ہے البته یقت الماء اگر توافی مے ہوئی تو ابو بغیر چا کہ تاوی گرا تاوی تاوی تو یہ هم کی مرشی مختلف ابو کی مرشی نعرہ زمان امام سکنیس باندیا مقروہ تے نہیں دا بن اخوی او چې کومه مصیبت سره عمل یعنی مطلب دا چې چې په یا د بالله کان سر عمل شي یا جګ سره نسلی شي مر شي یا و چې تارې طریقې سره هو چې مصیبت او تکلیف سره عمل جوړ نو دا هغه مې په اول اجازه دی اگر چې حلال نه شي انو غدی وژنکاو غیر ملکونو کې امري ځانم امري ځان یې شي ا زموږ استاد زبر حلال دې څنګه مې کې زبې نش تاغي را ټینګېږي چې خل ہنر سره څه تکلیف وتور کې پاغي سره امن تکلیف سره چیمن کې ن بیا دغو بن کې رولېږي زاګې خل حرام نه یو با لکي ا عمر دار متاس حرام کې شوی د مردارین ته سيزونه یو معيشه او بل ملخ ددنه پکی داخله حدیث د ندارې اوو د هغه په لې وینې نه نو وینې حرامه نجسه اس کې ما پیدا نشي واسطه نو خلل د وینې چی بالکل هغه چې کمه مسبوح و نه ادم المسبوح هغه ویل کی چې بالکل رواني هغه پرش چی کمزي نه احرام نه زمونږ امام سي په نس باندې د دم نه مراد ادم مسبوح اږي کې میاځه ځکه زمونږه د مسلک مسله راځي دا مې وینې چې دا وینې نه دا مې چې کوم وینې نه هغه سپینې چی نو ورته کې هغه د سره ویننه نه دا نه دا سره ویننه نه نو هغه وړې شي نه په دې کې نه راځي په دې حرام والی کې نه راځي دی دغه حکم نه بار کړي د حدیث کې صلی الله علیه وسلم روایت په دابله عمر او حل لنا من الدم دمان ومن من المیت دمیت تان ومن والجراب الدم الكبد والتحال تحال اردو کی وقت تلیوی دی میدی سران داس بیزود آگیر پشان شکل کی وخی تک دو نظام انحزام کاروارکا انا اعا ابل کبد ده کبد جگر او کلیجان نو دا د سيزونه چي دي دا پکې داخلي نه کوي نه دي دا موينه ده او با دي دا هر حال دا ویني سره به زنا نه نه وحده شو د کژګر دنا غینم خو جوړ شي کليجي دا کدا بل ذات اللي جو ور کوي دا په خپل باندې تدینا وحده لشوې د ذبینی په حکم کې نه دي په حدیث کې وتا اغم لشوې دم ومتوي له شې من و وہ ایک ظاہر متبادر اگر بھی نہیں اگر چکا شکل کی اخکاری دا کلی جیجی دا چکا شکل کی دا او چکا نہیں نو اگر زمان گستاسو حلال دا حدیث کی رازی دکا حلال نی نو انما حرم علیکم المیدت و دمت ادام کی داخل نی دکا حلال نا آن قریشی دا غیق قریل نقدمش بل او بينا ولا اهل خنزير اذكرانجي وخلق ينزي اضا مطلب نه نه چې واه حرامه ویسره او نور چملا استعماله کوي ارت نور سيونه استعماله خنزير بيجمي اي اجزايي حرام ټول اجزاء خنزير چې پته جو واه ولې ز درګجډول <سؤال> حرام نه دیو دنه ذکر کوي دا وی من بعد په ساهي کې د ټولو قائدونو له فائدې دا واه نه دیو جن واه ذکر کړه دا جو واه سره ا حرام نه نور چمړه وګره استعمالول جایز دا چمړه لکه نور مردا چمړه او واسه مثلا غوا وغیرہ چمړه ته او واسه د باط دا چمړه هر څو دا هر تا هغه په هغه حسن حرام دي دا نجس نه نه دا کې دي ته پاکي دي الله و ما اوهل به له غیر الله حرام کو شي په تاسو باندې ما اش اوهل چې چروا والشي الله له غیر الله مطلب د پرد تعظیم د غیر الله او له غیر الله مطلب د پرد تقرب د غیر الله تو دا ازان دا مسئله بار بار بیانی یه مستقل مسئله او دا معنی مراد هر آغشه دی چی دا غیر اللہ دا پر کد او کد زیارت او کد بابا دی دا الله نا علاوہ ارسو چی دی که پر دی آده کرنگی که مرد دی که جوانده دی او که بود دی او که بلتشی دی خوچی دا اللہ نا علاوہ دا غد بیا آگی زناورد تاوی دا بازده بابا لورم یاگده گوت لورم اوستا مقصود دا آغد تازیم بیدیسه او دا آغد تقرب چه دت زنیز دیشم دی زمان خوشالشی زمان دا تقرب شی دا آغد تقرب دا باره چه دت زنیز دیشم دی او دا دا دیو کس ما ازد تا دا آزمت حرام دی اینما علیکم ما حرام دی هر آغشه تا آغد که لیمی بزیارت بند او که ارس شه ده قران سشه ده پوښتته کله دې کوجه مي وره کله غني وره او که ک حلال پيشه ده او ک حلال پيشه ونه دي او هل به لغير الله چې پاغه باندې څنګه ووالي شي د فراد التعظيم د غیر الله او د فراد النز دقت حاصل غیر الله چې د تزني دي شم ده خوشاله شي او د حق ده او داسې کیس مالفاظ دغه پرته وولي شي نه دا شي حرام ادا دی ایدو ساته شاید رحمت اللہ تعالی علی دا تول زنینکتا علی و علی دا تول حرام پتر دی پر علماء علی کی کبیت دا وقت دا زبحی کی پاگی پانی دا لانم والی تاویز و بابا نچیلے ورم زیارت کی بیلالو ملتے بوزی بابا لدی بوتو والتو بیدی دا لانم واغسن اندہ حرام دہا داون حرام دہا کہ حلال شامل ہے دا الله من والی احرام زکه خدا کو والی انما حرم حر نہ حرام نہ کته سپه راڅینکی سپه حرام نه الله من والی چاله کېږي زکه یې نه حلالي نو خدای کو ویلي انما حرم ما چې دا غیر لار حرام دا الله نه علاوه د قرب داغه په طرف چې راوې له وال شي نو حرام شو او حرام که ته بسم الله نن کې او په شري طریقه باندې اعلان کې نو حرام حلالي دي دا څنګه مثال لکه کسپری کاږي دلن دیوالیو چې راګي نو سپه پاکي نه ها پردی مثال چې د غیر الله په اړه شي کپلې دی وچه میواله کبر له وله شي د کبر والے په اړه شي دا اندازه عزت او قربت د قرب د پره چیز کار شي د په شي دا حرام نیدانه حلال نه دا هر ولات تشیری په نو دا بالکل دو سترته کې دا حلالي دي علماء مثلا لیکي یو دا دي کوم پس د غیر الله لپاره دا شي وړ دي توبه واسه الله تعالی که زماره توبه ایږي بیا بیا الله را حرام قرار کړي او بیا که تشه دا الله پهن باندې دا, بان دا حلال کې دا حلالي یو مسله اځ وینځي کړي کله چې علماء او خلص نو چې د خلص په نطو لګي چې د خپل نیت مراجعه پدې ځناور باندې پریشاني په دې میوه باندې دو مخدو دو په بابت هیڅ نشم دې بوته او دا د تعظیم مخدو خو چې کله خلص په نطو لګي چې د خپل تعظیم نشم وکړه رجو وکړه اوس بابا تذمن نه دی کې پیسې بنا وکړي یا بوته میزان نه دی کې پیسې کله چې په دې بناوه د جنابل کڅه نو که اغه د الله په نوم باندې حلال کني بیا حلالي نو دې په صورتونه کې دا سروه حلاليږي اته کومې و چې د وجود او کلندره د حلال ګرځي په ریشي تدې په صورتونه لاود حرام نه اگر چې د الله نوم پیوال یو مجلس یې ځي کې ځات په دالو کې بیا بله خلک باندې ګرانشي فرق دادی اصل وجہ دادی چھتا دا عبادت پر نظر سی شیرے عبادت پر عبادت پر غیر اللہ تکول دا حرام دی گاکی دا عظمت کری بیا حکوم پر دیچے بس دا دادی لائک دے چھتا دے باغا تا دے بودت دا کارو پریشی دا عبادت دا قربانی دا کارو پریشی بیا حکوم پر دیں او کچر بالقرج اور تقدیر آمان دادی لائک نگری لائک اللہ گرنی خودی وسلم سناسا چھتا عزت کول پکار دی نو بیام دا حرام دي د ټول ډول وی حرام دي دا کار نه نو دا عبادت دې قبول ته الله تعالی نه دي کول پکار چې کله دا غیر الله دا حرام وجه دا دي بیا دې په مسلات ثابت نظر غیر الله حرام شي دا غیر الله دا आवाज په دې غیر الله د ذکره دې ځت پاره ورشي پدې مواردو کې دنه کومه مرغه اته چیر دغه د دې لپاره دا مکه ځبکه هغه حقیقه نه لري او جزادات یې د عزت باندې له کومې د سکول شي چې څنګه راځي دا هغه خدمت درو کول نو دې سره دې صاحب د مقصودی دا نه عزت مقصودی هغه د فرغه هم پتو نه نه حرام پدې سره په تعظیم غیر الله نه دي دا نظر به در الله یو عبادت نه نظر به الله او ثواب به د الله لپاره د ځان لپاره نظر لله ایستل ثواب نظر به الله عبادت زبد الله لپاره دکته نظر ده دنیا زبد الله لپاره خو ثواب چې کم ده اغه ته مړې تبهه یوه دي تبهه د مسله جائز دی ها مونګه تاسو وو کو صدقاو کو چېرته چې تر ګوره سره ولا کو مونږه الله په نامه دي شي ا دوا کو په ثواب پلان کی تورسه نو اغه نظر دا الله لپاره د ثواب بغیر الله لپاره د بچر کارګر دی چې الله پلان کی تورسه نو دا مسئله جائز ده نو دا مسئله جائز دی کې ګریښه کو نو نظر دا الله لپاره د ثواب نل پر میں ان محرم حرام که شیری دتا زبان ما وحل به غیر اللہ چې تاغه باندې جاو که شی شهرته مشهور جاو که شی د اللہ تقرب د غیر اللہ حاصل کړي دا حرام زونه ذکر شو دی آیت سوچې کو چې ذکر شو وونه ذکر شو او حداه ذکر شو او هغه د غیر اللہ تقرب او عزت کې حاصل ولشي سلورش دی سرورون نا اللہ تلا بازی خلق و بازو کول مسلمانان بیو خاص حالت دنی کی دنی نبار کئی دنی دا خورا کم اجازت شتا خو بیو خاص حالت کی ایتا حالت دا استرار ویلکی تما قبل دا خکم کتا داخل و یا تبار شو یا دار آگی کتا داخل نایتا سران تو تا خکم دا استرار و دا مجبور ویلکی فمنیت دور مجبور کرشو و دو خبر و سرکی غیر باع و لا عادن یو غیر باع و لا عادن غیر باع و مانا الا باع و لا عادن و الا عادن مجبور سطح ملکی گی چیاری گی چی بز دب عمل شا آده مجبوره بیا مختلیب سردو نا دی مجبور دیو جنس چاپی ٹو پکی دا مردار با خرید آوین بس گی. دیم سردو سخت لگو آتاو لگی رس شیلیشتا محمسا که تراغ دا مجبورای درین فیلتا دا دے چه فقر دے اس شیل ملاوی گی نا انتیحی پکر نبی آیات سا دے دکا مجبورای انسان تا چه ترسو پی بلٹو پا کہه دے تراغی پوری کبیای لیر کبیای نا لگا ترسو پوری چه دے حلقی دیو مجبورا دے مرد دا مری گی نو دلګیده معموله خدای لپاره او په هر د فقیر د شش کده نشو ورکای نه تر څو پوهی چې د سر سره غلی نه دي تر هغه پورې چې تاګونځه شي چې دې څوک دغه نه یا د ویناو ته ملایي یا وخته کنځرو ته ملایي یا د په زیارت مناره د با پنمن باندې د بوت پنمن باندې چې هغه د فارمیشو او بیاځه په کې شو هغه بو. دا الله په نوم دې خدای دې نده چې نصفر اكو نو ګوره خراق کې بیا روحه ملي کې غیر دابا یو دار چې دی په مزه نه اخلي وختي ضرورت لري چې مزه پنه بس په مړه باندې غټ غټ شو پالل د مرګاري نه او دوی نه ځایو چې په سی بوتل کی نا. لذت بنا اخلي چې بالکل مزه په او کې ولا بل عاد او نه تجاوز کرن کی حد چې بالکل تشکو با سزان په مور کې دمر بوجي بس صرف سایه پر اٹین ماشي او وختي لوګا په حالت کې ماشي وختي فقره مسلمانہ نتا رخصت ور پېښې ودي دا دین ډیر اسانه پدې دین کې هیڅ حرج نشته ماجه علی علیکم په دین من حرج تنګی پدې دین هیڅ نشته په دې حالت حالات کې د کرام حضرت کې د لوی کې په صورت کې د فقر کې انتایي دې شې نه نو پدغه صورتونو کې قلایق مالم الله دې ځانګړی کړی یا دا یا چا ده بیا هجه سړې سنا سنہ په دې راکه مخروونی سړې مږي ختمي نو کوم سلسل پکري نو باز علما بیا وي ځانته ملولم شي او کوم سلسل پکړنی او مثلا مثلانګ کی دیری کې موضوع دی چې سایه پراډینګه شي او ځان آباد توبه سي مسل ته کړي بیا نو روخینو ضرورت په مطابق او کوم سلسل پکړنی د زان مسله آباد اعلان نه دا علما وي هغه بیا ځان د دغه ځان ختمي کې د د قلب کېږي ملوي دین کې اساني ده کدا زمونږه مسله شو امام شافعی رحمت الله علیه ده په امام ده د غیر باغ معنا مطلب هغه دی چې باغی ني او بادشاہ باندې دا رخصت اغه چاته نشتا چې کوم باغی ہوئے. غیر باغ په دا رخصت او اجازه ته اغه چاته دي چې د مرداري نوکری چې کوم باغی د بادشاہي چې کوم باغی د د بادشاہ اسلامي بادشاہ نه دته دا, دا, دا رخصت خاص نه داونه ګونګر دي رخصت نه یوړول پکا شریعت ته اجازه ورکړه او دا حد معنا اپل ولا حد دا کو دي دا کو چې کوم دا کو نو هغه ته اجازه حاصل نه دي فخصته حاصل نه دي چې مرداره مجبور شي مرداره ده په خالص توه سفر کې د دغه کار کوي چې سفر احکاماتي نو ارا حتا چې کوم دا کو دي اجازه نو په معنی څه را ده په نسمانه ده دا چې سب مجبوره پرېشه په دې په بادشاہ باندې تجاوز دا نو دا دینا علاوة دا گوده اند دا بادشاہ نا بغاوت کرد خلاع اسم علی دا دا دا قصد شتا او پا دباندی اس گنا نشتا خلاع اسم علی دباندی اس گنا نشتا اِنَّ اللَّهَ عَقُورُ الرَّحِيمُ وَبَچَانَ شُوِنَوَ اللَّهَ قَلًا داغی بارک اعلان کئی شای اللَّهَ بَحُمْ كِرَي او رَحِيم دے محبانا اللَّهَ بَحُمْ كِرَي کَچَانَ شُوِ رحیم بے میرا باند دا دے پر دیر دیر دا یو آیت من وائب تبصیل بکی سیوا تیمیدی رواست انما حرما پتحقیق سرا خبردادا یکیناً حرام دشویدی علیکم پتازو باندے انما منوا تحقیق سرا خبردادا انما حرما یکیناً خبردادا حرما علیکم حرام کردی اللہ حرام کردی اللہ دا مانا کمانے مانا دوستونا دا سبکو انما حراما یکینا حرام کردی اللہ دا لالیکن بتاظبان دی المیتتا مدارا والتماوینا مزقوحا جاری غوانو و لحم الحنزیر و احد حنزیر و ما او آعش دنان اوحل لگیچی و اوازو قریشی لغیر اللہی دا پرد تازیم دا غیر اللہ ده فردا تقربك يا الله من ازديکد بغیر الله چې باباده ازديشم دی بوتن ازديشم فمانه تر راس او چی مجبور شو غیر اباین په داسحال کې چې باغی نه لذت کوجه تهونک نه نه فمانه تر راس چې مجبورت تا دی متارې تا دی وینې تا او ستر ما مجبورت پېښو مجبوریت ادا الله دې طرف بس گیر شو مو پوکتو گوئی دویر مجبور شو اس لار نروزو فا مانے اون کور راست اون که مجبور اکلیشو دکتا مرکور سیزنو تا برداریتا وینیتا وقت دکی انزیرتا او آبا شایتا چید اللہ نالاو نم پیرستشو غیر ابا ان پدا سعال که چه ماضی ولا آن دن اونو تجاوض که انکی باندازی در ضرورت باندنی فلا اثم عليه پس مشترک نا عليه قد باندي قد قران قران کوس ګناګريشت ان الله يغفر للذين صلوا ورمهم برحيم ربنا